Azkeneko urte hauetan gure izte gerei troika errezkateren amaika sinonimo eta bestelako hitzak gehitu dizkiogu. Eta zertarako, makroekonomi termino hauen gainetik miliaka familien errealitatea daukagu. Urte gutxi hauetan beraien burua gizarte bazterkerian murgilduta ikusi dutelarik. Banketxei egunez egun gure boltsikoetatik milioika euro ematen zaiztiela zuminduraz eta impotentziaz entzun behar dugu. Gure gaitasun ekonomiko gainetik bizi izan garela, behin eta berriro errepikatzen dute. Gobernu ezberdin ahotik euren ardura alboratuz. Lampozu duen bat, etxeko entzat jatekoa eta etxe bizitzat bat izatea, gure gaitazunen gainetik bizitzea dela deritzote. Limoznal legeekin enganiatu nahi gaituzte, amai eraraino ustiaztu. Mozaloa garela uste dute? babez betazun instituzionalaren aurrean zeregin, bildun erantzuna kalean dagoela uste dugu. Eragile ezberdinen ekintzetan, gobernuak ez bezala eta haren oztopoen gainetik bizitza duin baten eskubiden alde buruz buru lan egiten dute jende artearekin. Horregaitik, elkart egin zababestekoa postua eta errealitateak lehen eskuz ezagutzekoa postua. Itzaldiaren izenaren zergatia hor eta mamia hauena ahotan. Elkartzen, 2.000 garren urtean Euskal Herrian sortutako plataforma giza eskubideak lantzen dituena. Adizkiretuak, Mila bedrazioun eta laurogeita emeretzian irunen sortutako elkartea, etorkininekin arlo sozio komun... komunitarioan esku hartzen duena, Berriotxoak, duela Dula urte, baino gehiago barakaldon sortutako elkartea, gizarte bazterketa eta giza eskubideak lantzen dituena. María del Río, Gipuzkoako foru aldundiko prestazio ekonomikoen zuzendaria. Ondorengo gaiak horatuko dira, pobreziaren ataria, gizarte laguntzak, lanbidek kudeatzen dituenetik sortutako arazoak, osasun txartel berria eta etorkinentzako arazoak, elikagai Bankoa eta Gipuzkoako diputazioaren ikuspegi instituzionaletik prestazio ezberdinen eta agiren informazioa. Itzaldiaren elburua ez da bakarrik elkarte eta instituzioek egindako lanketa ezagutzea. Aratago goaz eta bertaratzen direnek parte hartze zuzena edukitzea gustatuko guztatuko duke, galderak eginez eta iritziak emanez. Beraz, erritar oro animatzen dugu gerturatzera eta parte hartzera. Itzaldia azaroako geita irua ostirala, irungo udal konservatorioan izango da, arratxaldeko zazpita erbitan. Guztiak gomide zaudete, hautete, escubideak baditugulako eta informatuak egon behar dugulako. Za edozein zalantza izanez gero, idatzi bildu bildu@abildua.org-era.